чи й просто з підвісної стелі світу прямісінько Марлі на голову могло впасти до стигле маного. Однак Марлену байдужість і відкарасканість від сміттєвих турбот життя дуже легко вдалося перевірити. Марла саме переходила дорогу, що було геть нелегкою справою у місті з п'ятимільйонним моторизованим населенням, коли відчула дикий страх смерті. Велетенська вантажівка заревіла не своїм голосом у Марли за спиною. Їй назустріч мчав автобус. Розминутися так, щоби не розчавити Марлу було важко. І Марла кинулася просто під автобус і встигла. Коліна їй ганебно трусилися. Індонезійці в магазинчику, що до нього Марла йшла, сміялися. Втім, вони завжди сміялися. На початку це навіть діяло на Марлу як антистрес. Якщо сміються, значить я жива. Чого вони над трупаком потішалися? Марлі було соромно за те, що вона так сильно злякалася за своє мізерне життя. Ну, просто гідко було би померти звиттям цієї дебільної вантажівки у вухах. Хоча, певно, смерть треба приймати у будь-якому вигляді. Смерть вона... «Смерті з твоїми кишками на асфальті і з чиєюсь отрутою зі смарагдового персня у прекрасному ротику юної принцеси?» «Соромно за вас, панянко. Нікому ліпше не розповідайте той свій сон про солюцію чи десолюцію. Не визріли ви ще?» I'm Двадцять дві години Марла сиділа на підлозі і дивилася на дверну клямку. І слухала спів ящирок за дверима. За вікнами було темно, попри полуденну годину. Там гарячково носився потужний вітер. Марлі хотілося води і ураганів, але то був суховій. Ліжко Марли було вимащено кров'ю незачатих немовлят. Почалися місячні. По смерті тих 22 годин на дверну клямку мав би натиснутих Ялмар. Вони поміняють житло. До того часу Марлі треба було позбавитися всього, що могло цьому місцю нагадувати про неї. Не можна ніде залишати слідів, жодних слідів, а особливо слідів крові. Тож вона крадькома влаштувала таємне прання в лазниці, і вже за якийсь час у її кімнаті напиналися вітрила простирадил. Вентилятор працював на повну силу. Пес його знає, що може скоїтися з необачно залишеною кров'ю в країні, де чорна магія передбачена законодавством. Тобто, згідно з цим їхнім смішним законодавством, за неї мали б вкарати. Це якщо вона застосовувалася з метою зашкодити здоров'ю людини. Але... Кару ту ще не затвердили. Та якби й затвердили, не дуже би воно мене втішало. Цікаво все-таки, у що я більше не вірю – у чорну магію чи в законодавство? Марла засміялася, згадавши питання молодого чоловіка на її вчорашній квазі-лекції з приводу мистецтва у перехідному суспільстві. «Скажи», – акуратно виважуючи англійські слова промовляв студент – а яка соціальна чи політична ідея вашої музики? Марла тоді порахувала подумки в один, два, три, щоб не зареготати і не впасти на підлогу з передсмертним хрипом. Ну от, говорили, балакали. Як я й наголошувала на початку лекції, ситуація перехідного суспільства. І Марла знову розплела свої «софістікейдіднісенітниці» про відсутність будь-якої заангажованості істинного мистецтва і про те, який жах відчувають митці, коли їм нема за що боротися, коли в них є всі можливі свободи і кайло в руках, щоби не просто лупати скалу, а вже будувати з неї замок. І що митці стоять і чухають потилицю, а найпросунутіші з них – Длубаються тим самим кайлом у собі самих та й правильно роблять. Марлу знову вже ніхто не розумів. Тому все й виглядало, як геть нова інформація. «Але», – подала голос короткострижена дівчинка-журналістка, «я не погоджуюся з тим, що Індонезія має таку ж повну самостійність, як, як Україна». «От бляхай, говори їм про мистецтво». Втім, місцева молодь була дуже милою, активні, зацікавлені, комунікабельні. Як же Марла ненавиділа все це в людях? Усвідомлюючи всю неправомірність своїх дій, вона оберталася до них спиною і годинами могла дивитися на рисові поля зі шматками труб для їх зволоження, на пташок, що стрибали електричними дротами – і населян, що майструвала якесь своє начиння під магнітофонний запис академічної арабської духовної музики. Принаймні, щось таке їй вчувалося. «Скільки тобі років?» – запитала після лекції та сама короткострижена журналістка. «22». «Правда?»